20-ci məzmur Musiqi rəhbəri üçün Davudun məzmuru Dar gündə rəf sənə cavab versin Yaqubun Allahının ismi səni Hifz etsin Müqəddəs məskənindən Köməyinə çatsın Siyondan sənə dayaq olsun Bütün təqdimlərindən Razı qalsın Yandırma qurbanların Qəbul olunsun. O, səni ürəyinin istəyinə çatdırsın. Hər bir niyyətini yerinə yetirsin. Biz sənin zəfərlərinə məd oxuyarıq. Allahımız naminə bayraqlarımızı qaldırarıq. Rəb səni hər bir diləyinə çatdırsın. İndi bildim ki, Rəb məs etdiyinə zəfərlər verə. Müqəddəs səmasından ona cavab göndərər. Sağ əlinin qüdrəti onu qalib edər. Bəziləri döyüş arabaları, bəziləri atları ilə öynür. Bizsə Allahımız Rəbbin adı ilə öynürük. Onlar büdürəcəklər, yıxılacaqlar. Bizsə qalxıb dik duracaq. Ya Rəbb, sən patşaha zəfər ver. Səni çağırarkən bizə cavab ver.